E ora azkeneko momentuena da hizkuntza. Um, e, berdela um, ibidea soastika aktibako uh, Andreak esan du bai eh berdela adibidez hemen e, e, frantzian, edo Iparraldean enpresa bat sortzeko eh berdela frantsesoa ikasi. Bai, ados, baina hori ere ke jarraitu beste ere Gilot ta gutxiago frantsesari ikaste eta gero, zagatik ez, oa, guk ez dugu uh, eskoara, eskoara hemen ofizialtasunik eskoarela alde, berda, berba hori, berda ere uh, landu, Baina atea da bai hizkuntza eh, eh, eta gero, uh, e, idaia genial bat ez dela berra, baina berda jakin uh, zure produktua zoin diren bezeroak, zoin geroko bezeroak. Hmm. Bueno, ikusi dugu baitare hor da eskaritza zahual bat, eh? dagoela, hor eh, bueno, elkarte, erakunde publiko, eragile, ezberdin. Eh, Aktibitate edo arlo ezberdinitako jendea bildu egin egintela, horretan hori baitare aberazgarria da ulertzeko eta jakiteko gure eskualde honen, bueno, ba, errealitatea zin den ez da? Bai, hori. Eh, Lemisek langabezia bat dugu, baina ere badira... Uh, uh, toki asko edo laguntzeko presa bat sohtzeko. Baina, zuk bali maduzu idai bat ez dakizu. Eta badira hainbeste eta olako gauzko bilkura bat egitea eta uh, esateko ze eta nola uh, jokatzen altziren uh, da. Eta pentsatzen dut gaurko jendeak uh, zonbait galdera uh, galdereri errantzuna atxemango, atxemango duela. Zagurazki, bai, etzinformazioa eskuratzeko leku egokiena da, izan ere, aipatu dituzun e, galderak hor daude, fiskalitatea ariburuz, epadu, e, galdera oso oso teknikoa direna, baina e, asko galdetzen dutela, garen bat, bai, egoaldetik iparraldera, e, bueno, iparraldean esartzen direnak, ba, enpresa baten sortzeko ez da. Bai, bai, jen hemen, e, e, e, e, e, iparraldean, e, iparaldeko batek nahi bali badu hemen ez sortu e, edanik, zaila da, e, ez daki, eta gainez, e, bestaldean nabai duzu sort, sortu, e, zailago da. Eta horregatik, behar bai, dira laguntzak atseman, eta juridik gukik, zer responsabilitatea, eta, eta pentsatzen dut, ez dugu hain behar ipatu dirua, baina diru atse da etapadako eta informazioa baita eskuratzeko erreferentziak behar dira, ez? Jendea baltitu galdera batzuk, batzutan ez daki, eh, ba, nora jo, eh, informazio hori eskuratzeko Formazio gune horie guaitare behar dira, es? Nora jo, ez Galdetzeko. Bai, bai, baina hemen badugu, enda, esan duten bezala konsortzioa, bidazo aktiba hemen irunen hori hor eh, badira, badira eh, kamaradekomerzio, bai, Donostin, Baionan badira eh, guneak hirigunean, eh, eh, badira eh, hemen, kokoba, eh, badira, hainbat eh, gune badira eh, eta Berda e, ateak jo, eta zen e, galderak egin, eta respustak ukan dira. Hau zongi Michel esker mila, eh? gurean izatagatek, mila esker. Mila esker, agur.